Eta ramezala berisainagusi euskal iratietan zurekin panzo irigarai Nikola Bono Mezonen hausia atzoa xizenpauen. Euten aziaren pratikatzeko deliberoa bakarrik hartzea, lan taldea eta familia kabixatu gabe, hori erreposatu zaio. Defentsak diona, eri bat hiltzeko tandelarik, tratamendu guztien gelditzea erabaki dezakela. Azpanda randana baten sustengoa okandu atzo medikoak hausiaren lehen egunak adi. Nikola Burriga letrakariak ere burru kasegitzen, Bayonako posta zentralaren kampatzen du, bere kamporatziaren gaitzesteko, lab sindikateko eniaut eramen diren lekukutasun artuko dugu. Diru laguntzarikez hamar be baino guttiago dituzten laborarien zat hori delegaatu du ministeritzaka. Ihelbe eta Konfederazio Paisan sendikateko artzen ez dutena, ere ikikuiz FNessoak galdeginazuna kiesako zaitenhal zela, aitor zen dute Sanpol Dio Aldo Beaiil Luntana. Eta mainatzeku uren kalitatea kalitateia zaind na heiz prebenzio kanpaina bat abiatu duan gelukoegiaklodoli gauzapezak aueztu duzo. Arua gete Eta mementoko lamboa hemen Dunean egarazin azteko amazazpi Gradoko temperaturerik inala ere Eta jakin aski polita balimada Arratxalde hontan euriaren eriskua Ez dute baztertzen bainan Iguzkia gurekin igunen da Eta temperatura gorenak hoita amak Gradoren inguruen izanen dira. Katamendu guziak gelditzea erabakidezake mediku batek eria iltzekotan delarik edo eriotzerat lagundu hau gibela izina delarik eta sufrimendua bat delarik. Bikasuauek aipatu dira atzo Nikola Bonomezon medikuaren hau zian Prezeski, Zazpieri, Eri, Biziala burtu izana leporatze maitzaio. Erabakia bakarrik hartzea lantaliarekin eta familiarekin mintzatu gabe erreportzatu zaio ea legea errespetatu duen galdatu diogu arruz Monsieur Dupont, Nicolas Bono Misonenne, avocatari. Véritablement, on est dans une loi, dans un esprit de loi qui est parfaitement respecté. Mais les difficultés sont telles aujourd'hui que lorsqu'on se trouve Le garen respetatua da bainan zailtasunak badira, gisauntako kasuetan oso zaila da gauzak hitz hitz aplikatzea. On prend des décisions très rapides parfois zer de la Erabakiak biziki fit hartu behar dira batzutan eriotzetik oren batzuetara. Bat Garrantzitsua si mediku Lua, zaitea pururaino da, hori diolegeak si hartatzen alda batzutan la bizia laburtzen bada ere. Verit dondeka analoged dondendeka justementke la Luar reglamente konten. Benebizian izan dituen depresioneak edo zainetako erita chunak dira, bein eta berriz, hausia den lehen egunian, ea horrek eraginik izan duen hartu dituen edabakietan, Juli Bonomezon, medikoaren emaztia eta hospitalian anestea, anestezista dena ere, entzuna izan da atzo. Bere senarra defendiatu du, ez duela bizirik endu, lamurtu baizik azpimeratuz. Sustengoa etorri zaio ere, azparnetik, autobus bat joanda powerat orientan Jean-Paul Larren lekukutasona bildudugu. Bai, bon, jindira eh, horra azparnetik autobusez uste gut berroita hamaboste doi irurugoi eh, presun, Eta dingira Nikolan sustengatzeat, eta bere familian inguratzeat, eta bon, bon alde batetik bon, familia bon, azparnen bon, ezautua bita, eta ongi ezautua. Eh? Eta normala, atxamaiten dugu, lagun batzen, eta, eta familia batzen, zera, holako familia batzen, zera sustengatzea. Autanaziaren gaia behin betiko maigainian ezagia izan dadin galatzen dute Nikola Bonomezon medikoa defendiatzen dutenak, parte zibilak aldiz, beren familia kokidearen eriotza eragindiela medikoak onartua izan dadin galatzen dute. Bestalde Espainiako auzitegi nazionalak karguri gabe utzi ditu, joan den urte ondari an, epaitu ezkerra bertzaleko berrogei gazte auzitegiak hauzitegiak errandu, akusatuenekin zak politikoak izan direla, eta etzutela neolako lotularik ez eta talde armatuarekin, ez segi talde debekatuarekin, ez eta ere kale borrukarekin berroi gazte horiek surituak beraz. Greba segitzen trainetako langilek ehuneko hiurgeita ha magek segitu dute muggiimendua hartzo hendaia eta baionan eta gero kasika hau segitzea beste hogeita lau horenez erabaki E Guarddiuntan sereteak deiturik baionako geltokitik suprefeturarat tibiliko dira suprefettarekin minitzatuko eta koletkabde bi deputatuarekin ere badute hitzo ordu bat ondotik. Nikola Burrega, postariaren kanporatzeak kapitulu berri bat ukandu atzo, martxoren emeitzian, iholdiko postati kanporatu zuten gizonak, baionan kanpartzea deliberatu du, postak baionan duen bulego naguseren, nainzinean, lab sindikataren sostengoarekin, bederen hasteundak arte, horri zanen da, bere kanping dendarekin lab sindikateko enjauteramendi. Zugu presarik, horregatik pres gauden, menlo iteko eta kanpa hori handitzeko behar balin bada eta, eta ekusiko hori alde bat lehen gomezua begira ea lehen bailen e, mai inguru bat erikitzea berri integrazioa aipatzeko eta bakarrik berri Zue Zuegori galditzen duzu, berriro hartu izan duen lanean? Bai, guretzat postako langire bada eta eta ez dakigu ze baldintzan dago, beraz badago epaiketa bat, justizia badakigu ze luze izan daiteken. Beraz gure helburua da albezain fite berri integratzea langire hori. Deitzen ditugu langire edo pres diren e, guztiak e, gurekin bat egitea modu pasifiko batean hemen ari gira e, akankaleku honetan eta prez balin badira E, pasatzeko ordu bat bi zerbait eramateko, janaria, edaria, e, diru laguntza ere beharko dela aguantatzeko denboran ongi etorria da. Eta Nikola Burriga, otxailaren bias gerostik lan kontraturik gabea izan zen lanian, ioldiko postan, horren zuzentzeko hainbat gutu nigurion dotik, marxoren emeitzian, kamporatua izan zen, gerostik, bayonako prudometan procedura bat abian da, eta elduden hastelenian izanen da hausia. PAK edo laborantziako politika bat eratuaren soz laguntzen inguruan. Frantziaren asken edabakiak plazaratu ditu Stefan Lefol, ministroak berriki, BEI primen aldetik, AMAR BEI petikako azlen basterzia baiestatu da, ELB, Konfederazioan Paisan Sindikaten zat berri txarrada, emengo laborantziaren zat, Bainan diakinez efenesuak eginaren ogoita AMAR BEI tan ezartzia galdegina zuela, gaitza goizaiten al-sela, aspi marratzen dute jantzen. Jean-Paul Duhalde e Elbekoa. Konfederazioneko batek erten zatana. Ba bakik uh, urunute gildo gitu kalaike behik horitu hoita hamar galdaiten zutela FDSak. Eta hamar ditsi diuk uh, hoi negoziatu diena numeit, negoziatu eta nahizan dena kasi kontentzen itxuskeria galdaiten zutela FDSak hauza horre uh, giteela gehi ematokazatu banan egia hamariko horrek hemene. Eh? den jendeunkitzen diela, aniz etxaldekipi ahi dena anizka alamotekin, ahdi, behi eta beste, eta holako, itam, denak unkea diela, anitzak unkea diela, eta horrek eta delako produktibitate kriterioriek, onkiko duztela etxaldiak, hori esinuka. Bez alde horretak erram eh, behar da, ez du erru guk guguna egineena, guguna hamarreko jautsio, no? Benen, ez eh, du erru situ eta horretak altzalegira erram behar da den bezala, geho, harra, Maleuski hortan da gauza heldu produktibitate eta gutien hori, no galdeintu, zendako galdeintu zte, hori behertzinuketek galdein erdezako eta hori da, usztot, makurikalun diena hori den. Ilbe konfederasion bizana sindikaten arabera berri ONA, i DELAKO a mailatik dinda, la co lagunsen mailatike ginda goratuko dira el du denortien i du goita mar euroguillago emanenda ektaraka la gonsal ki ektaretan mugatuko dira. Osagari naturalaren bigerren forma antolatzen du Natura Ansoa izeneko elkarteak ekainaren amairu eta malauian maulen, gana baita bihar eta etzi, hostilale gauan bihar aratxean, zurzeketer ditan maule baita zinegelan filma ezta bada batekin asiko da haur ukaiteaz eta emagintzen lanaz den antrolormen filma dokumentala eta ondotik iru emagintzekin izanenda ezta bada. Hori, bez lehen itzordua bihar Txiana. Mainatzeko uren kalitatearen zaintzeko, prevenzione kampaina bat abiatu du angieluko erriko etxeak, uda horbiltzen dela eta kontrolak eginen dira goizero, mugikorren bidez informazioak bere ala elaraziko dizkie ere, era biltzaile eri, Kristofa Rosarena. Ja zangiluko irudia ilundu zuten berriak hedatuak izan eta horren eta diotenas gardentasunez arabera auzapezak delibera desake mañatzearen debekatzea la transparence totale par rapport à, à toutes les politiques sur les eaux de baignade va peut-être éviter quelques rhumains erreur enfondée parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi Bon, j'espère que ça va au moins servir à ça. Deuxième action, c'est continuer le gros travail qu'a été mis en place anamant pour justement avoir euh, le moins possible de déversement d'eau de Eta Angiruko auza pesada mutzen da departamentuko kontseiluna nagusiak ondartzen garbitzeko dirulaguntzak kentziaz 2015 garrien urteari begira eta Akbako irielgarguko irien artean lehentasuntza ezartzen dutela ondartzen garbitasunaren segurtatze odi Erannaoku Claude Olivec. C'est vraiment un souci majeur euh, par rapport euh, à Quand on dit priorité, ça veut dire qu'on mettra des financements en face de manière à pouvoir être au maximum de notre devoir par rapport aux qualités des eaux de manière. Eta bestalde, doni banelo izuneko bigerren pagalekua etxiko dute autobidean gau untan, gau garatxeko behatziontaik biar goizeko zazpiak arte, obrean gatik, desbiderazia segitu beharko dira, gero sempereko zubibidearen hainean zirkulazionia aldatuko da, ostegun goizuntai goiti, elduden astelen goizeko zazpiak arte, obrak izanen dira horre eta ondorioz, o, o, auto lehroak sortu dilateke. Pilota zaleak San Andreserat joan dite izkera txalde juntan, eh, oso irati lehiaketaren kondulen, finala erdia jokatuko baita. Mikel González eta Antion Amule, Alexis Intxauspe eta Herve Bonet kontra, beste finalerdia erdia ekainaren oita seian, Gregorri Agirre, Bixente Laskano, Bixente Elger, Mikel Palomezen kontra, finala ustelaren amairuan.